La La Biosolimitat 2090 Santa Vunzi Cesmaeva. És el districte de Sant Andreu de Palomat, ràdio Trinitat Vella. Nora Sayou Frances és la La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. La Biosolimitat 2090 Santa Vunzi el rebost solidari d'aliments de Sant Andreu ha presentat la segona edició de La fam no fa vacances. L'acte ha comptat amb la participació de Dora Ruga, secretari de la Federació Catalana dels Bancs d'aliments dels Aliments, Santiago Maceda, del rebost solidari d'aliments de Sant Andreu, i Belén Jiménez, responsable de comunicació del Banc de, dels Aliments de Barcelona. Tots tres han, des, han coincidit a la necessitat d'aquest tipus de campanyes en unes dates en, en les que baixa el número de donacions, mentre que la demanda d'aliments no para d'augmentar. La Fam no fa vacances és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària durant l'estiu. La campanya es du a terme per segon any consecutiu, coordinada pel, pels quatre bancs dels Aliments de Catalunya. La situació actual, amb un 20% de la població catalana en risc de pobresa i una demanda creixent d'aliments per perdre les entitats, fa que els bancs d'aliments, amb previsió de poder garantir l'estoc d'aliments bàsics durant els mesos de vacances, facin una nova crida a la ciutadania per recollir els aliments de primera necessitat. L'evolució del, del nombre de beneficiaris des de que es va iniciar la crisi, la campanya, enguany, està protagonitzada per el Tricicle, que pretén mobilitzar els ciutadans contra la fam més propera organitzant actes i activitats que permetin recollir aliments bàsics per omplir els magatzems de les entitats receptores de la xarxa dels bancs dels aliments, de la seva població o de les poblacions properes per a qui puguin fer-los arribar als seus beneficiaris durant l'estiu. En aquesta campanya, el focus se centra en donar visibilitat a la tasca que les entitats d'ajuda social receptora dels aliments distribuïts pels bancs, i que són els que finalment arriben a les persones ateses. En aquests moments, eh, 700 d'entitats formen part de la xarxa dels Bancs dels Aliments de Catalunya. La FAM no fa vacances es, diu, es du a terme gràcies a la col·laboració de tot tipus d'associacions, clubs esportius, empreses, escoles, esplais, centres educatius, entitats culturals i socials grups i particulars d'arreu de Catalunya. que coordinats pel Banc dels Aliments de les quatre demarcacions porten a terme activitats i actes amb l'objectiu de recollir aliments bàsics: oli, llegums, llet, conserves de peix i galetes, a benefici d'una entitat propera dins la xarxa dels Bancs dels Aliments. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FMS, és tot un poble qui us parleé d'acompanyar Victòria Garcia, Francisco Miguel i Jordi García.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 I avui hem de parlar de la ciutat, que es dota d'una nova ordenança de terrasses per regular i ordenar la seva instal·lació a l'espai públic. La Comissió d'Hàbitat Urbà, immediament, amb els vots favorables de CIEU i PP, reserva de vot de PSC i ICIU i el vot contrari d'UPIB, ha dictaminat a favor de la nova ordenança municipal de terrasses. La norma... Té com objectiu regular, endreçar i afavorir la convivència i l'equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l'espai públic amb dos objectius concrets. Eh, per un costat, garantir la qualitat dels espais pels ciutadans i veïns i donar suport a l'activitat econòmica dels sectors de la restauració i assimilats. Així mateix, el nou text permetrà a la ciutat disposar d'una única normativa reguladora que faciliti l'aplicació de la mateixa, la seva interpretació i millori l'equilibri territorial entre els diferents districtes, acabant amb la disparitat de normatives existents fins ara. El nou text ja ha entrat en vigor, tot i que s'estableixen moratòries fins al 2021 perquè les terrasses existents s'adaptin totalment a les condicions i requisits establerts. Es preveu que amb la nova normativa puguin instal·lar-se nous batlladors a la ciutat si bé s'estableixin criteris i limitacions que ajudaran a delimitar l'espai públic i garantir que mai s'ocuparà més del 50% de la vorera. Actualment hi ha ja concedides un total de 4.341 llicències, el que suposa un increment de l'11% respecte a les 3.882 concedides a finals de setembre del 2011. Les principals novedats respecte a la normativa actual són, per exemple, els aspectes, els aspectes més destacables de l'ordenança de centre, eh, l'homogenalització dels paràmetres aplicables a les terrasses, com l'obligació de la perfecta delimitació i la inclusió d'elements essencials desmuntables amb especial prohibició dels tancaments estables. També s'habilita la possibilitat de disposar de terrassa en els termes que s'estableix l'ordenança com a activitat complementària vinculada a un establiment de restauració o assimilat. Es diferència un mòdul bàsic que manté la superfície mínima de 1,50 per 1,50 metres per taula i 4 cadires i un nou mòdul reduït format per una taula i dues cadires. També s'estableixen dos tràmits diferenciats, les distribucions prèvies i el tràmit d'ordenacions singulars enlistades a l'annex. Eh, també el tràmit de distribució prèvies correspon a aquells àmbits on existeixi concurrència de sol·licituds, sol·licituds sobre un espai limitat. El tràmit d'ordenació singular comporta la redacció d'un document que determina els especials paràmetres d'ocupació de les terrasses en un ambient determinat, amb un tràmit eh, perceptiu d'exposició pública per un període d'un mes. Es preveu també la Constitució de la Comissió Tècnica de Terrasses com a òrgan Col·legiat de Caire Consultiu, composada per membres de la Gerència d'Habitat Urbà i Economia, Empresa i Ocupació, podent incorporar representants d'institucions vinculades al món del disseny i representants del sector. Les seves funcions són les d'informar en els supòsits tècnics que s'estableix l'ordenança, amb especial incidència en les ordenacions singulars i d'ordenància prèvies. L'ordenança preveu també l'aprovació d'un manual operatiu per fixar els criteris de tramitació de les llicències i els protocols operatius de la inspecció i la disciplina els canvis i al·legacions acceptades o introduïdes durant la tramitació del text. En el període d'exposició pública s'han presentat un total de 41 al·legacions per part dels gremis, grups polítics, col·legis professionals o associacions veïnals. Fruit d'aquestes al·legacions s'han incorporat un seguit de canvis al text que han permès clarificar o millorar el seu redactat final. L'ordenant s'estableix via adaptació puntual de l'ordenança de comerç alimentari i l'ordenança d'establiments de concurrència pública, que podran sol·licitar a terrassa establiments assimilats a la restauració, per exemple, degustació, flaquers, quan compleixin uns estàndards de, quali de qualitat assimilats, incidint en l'obligatorietat d'adaptar accessibilitat i sanitat en funció de l'aforament. S'han introduït canvis respecte a les distàncies mínimes que han de quedar lliures a la vorera. S'ha de deixar un espai lliure de pas per vianants entre la façana i la terrassa no inferior al 50% de l'ample total de la vorera i amb un mínim de 1,8 metres davant els 1,5 actuals. Així ho reclamaven la 11 Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample, la Federació de Associacions de Veïns de Barcelona i els grups d'Iniciativa per Catalunya Verds i PSC. Es prohibeix d'usar terrasses a façana i es manté doncs la previsió, amb l'excepció dels xanfrans, on ja existeixin i on caldrà fer una ordenació prèvia o singular incorporació a de senyalització que permetin un correcte itinerari accessible-adaptat. S'estableix l'obligatorietat d'utilitzar preferentment els mateixos materials i d'hi de mobiliari en una terrassa, sent obligatòriament les taules i cadires d'alumini a ser inoxidable, fusta o material tèxtil. Es limita l'ús de mànperes rígides en els, en els laterals si s'estan previstes expressament en una ordenació singular, eh, permetent-se en alineacions paral·leles a la calçada. S'elimina la limitació en, els color, en el color dels parasols. Pel que fa al règim d'horaris de les terrasses, l'ordenança ha mantingut el criteri d'establir un horari homogeni per la ciutat, concretament de diumenge a dijous, de 8 al matí a les 12 de la nit, i divendres i vigílies de festius de 8 del matí a 1 de la nit. Aquest horari respon a donar prioritat i vetllar pel dret del descans als ciutadans i veïns i alhora satisfer la demanda existent a la nostra ciutat. Doncs Parlem de, de l'anex 2 que fa relació d'espais susceptibles d'ordenació singular. En primer lloc hi hauria el de districte, en el segon el de districte de Sant Andreu, també correspondria a la Rambla de Febre i Puig i més concretament la plaça del, del comerç. I acabarem aquest primer repàs de notícies parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix la presentació del llibre Conflicte Públic, 30 articles breus sobre la resolució de conflictes. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de, de Galícia número 16, us ofereix avui a les 7 de la tarda la presentació del llibre Conflicte Públic 30 articles breus sobre la resolució de conflictes. Doncs, per tant, es presentarà aquest llibre, escrit per Xavier Pastor, un llibre que recull articles de premsa on s'expliquen de forma atractiva i pedagògica conflictes públics i a la vegada es comenten i s'apliquen fórmules provades per a la seva gestió i resolució positiva i amb èxit. Estarà caràleg a Xavier Pastor i el lloc serà a la sala d'actes Biblioteca, Biblioteca de Trinitat Vella per José Barbero. Doncs hem de dir també que l'aforament és limitat.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 de la a 1.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs la, FAM, la FAM no fa, fa vacances és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària durant aquest estiu. Doncs aquesta campanya es va presentar ja fa uns dies i hem de, i avui doncs volem parlar-ne amb Belén Jiménez, que és responsable de comunicació del Banc dels Aliments de Barcelona. Hola, molt bon dia, Belén. Hola, bon dia, bona tarda. Bona tarda. Doncs explica'ns eh, com s'està preparant aquesta, aquesta segona edició de la FAM no fa vacances. Doncs aquesta campanya es va posar en marxa l'any passat, el 2013, perquè vam detectar amb tota la xarxa d'entitats que reparteixen i distribueixen aliments a les persones més necessitades que durant els mesos d'estiu hi ha una davallada en les donacions. Aleshores, per poder suplir la baixada d'aliments, de donacions que hi ha en aquests mesos, vam posar en marxa l'any passat aquesta campanya de la FAM no fa vacances. Uh -huh. I malauradament al 2014 hem tornat a trobar que hi ha aquesta davallada en quant a donacions d'aliments durant els mesos que ens apropa l'estiu i en previsió de que pugui haver-hi una, una baixada forta en els estocs que tenen totes aquestes entitats, hem volgut tornar a posar en marxa la campanya amb l'objectiu de poder fer arribar a tota aquesta xarxa d'entitats d'aliments bàsics per aquests mesos. I qui, qui porta aquesta campanya? Aquesta campanya és una campanya d'iniciatives solidàries. Aleshores es convida a tota la ciutadania, a diferents clubs o associacions, que poden ser associacions esportives, associacions culturals, a empreses... A escoles, qual, qualsevol, qualsevol tipus d'organització que vulgui posar en marxa una campanya solidària, una activitat solidària que permeti recollir aliments. Aquestes activitats poden ser molt variades i poden anar des de partits de futbol fins a una obra de teatre, un concert, una recollida d'aliments a l'escola aprofitant la festa de fi de curs, tot tipus d'activitats molt variades que tinguin aquest objectiu de recollir aliments. Perquè en aquests moments hi ha quatre bancs dels aliments de Catalunya i potser... I potser un dels més importants a eh, destacar seria el d'aquí, el, no? el de Sant Andreu. Sí, corre... a veure, quatre bancs dels aliments n'hi ha a Catalunya un per cada demarcació, a Barcelona, Girona, a, a Tarragona i a Lleida. Uh -huh. El rebost d'aliments solidari de Sant Andreu és una entitat que rep aliments del banc dels aliments. És una entitat que forma part d'aquesta xarxa, que són 700 entitats a, ca... a tota Catalunya, 347 només que la província de Barcelona i el Regost d'Aliments Solidaris de Sant Andreu és una d'elles. Uh -huh. I és on vam fer la roda de premsa perquè la, la particularitat d'aquesta campanya és que els aliments no van a parar directament en els bancs dels aliments, sinó que van a parar a les entitats que estan adherides en aquesta xarxa de distribució d'aliments. Uh -huh. Aleshores, si una escola, si un club esportiu fa una activitat solidària, se'l linka amb una entitat, distribuïdors d'aliments que formi part de la xarxa del Banc dels Aliments i uh -huh. que sigui d'aquell mateix districte, d'aquella població, localitat o d'aquell barri. Uh -huh. Aleshores, per això el, vam fer la roda de premsa a en l'entitat per posar de relleu la tasca que fan aquestes entitats de repartiment d'aliments. Uh -huh. Suposo que en arribar a aquesta segona edició, eh, de quina manera funciona el rebost solidari d'aliments de Sant Andreu? Perdona? De quina manera funciona el rebost solidari d'aliments de Sant Andreu? Jo penso que és millor que parlessis amb ells, amb els responsables del rebost solidari, perquè nosaltres som el banc dels aliments de tota la demarcació de Barcelona, però quan vam estar l'altre dia en Santiago Maceda, que és un dels responsables sí. d'aquest rebost, doncs uh -huh. ens va comentar que en, aquell, en aquests moments ells reben aliments de diferents fons, uh, uh -huh. aliments bàsics, uh, aliments que no són peribles, que tenen una llarga durada... Uh, que estan atenent un nombre molt quantiós de famílies en l'àmbit de, de Sant Andreu, uh, plegant a, a tres parròquies del Bon Pastor, uh, de, i de Sant Andreu i de la Sagrera. I el problema és l'increment de beneficiaris, que malauradament eh, reben la petició de noves famílies que s'han d'incorporar eh, cada mes a, a, rebre aquesta, a rebre aquesta ajuda. Ells estan aconseguint els aliments de diferents vies, com he comentat, una d'elles és el banc dels aliments de Barcelona i d'altres venen promogudes per la mateixa ciutadania, per al veïnat del barri, que ajuda d'una forma molt notòria entitats com aquest rebost d'aliments solidaris de Sant Andreu perquè sí que hem de parlar d'aquest 20% de població catalana en risc de pobresa. Així és. Malauradament les xifres són estraïdor de, estraïdores perquè és un, un 20% de, de la població catalana que està en risc uh -huh. d'exclusió social uh -huh. i, i doncs, que no tenen uns ingressos per assolir les despeses més bàsiques com poden ser la vivenda o l'alimentació perquè darrere també han sortit els mitjans de comunicació que eh, la infantesa d'aquí de Catalunya doncs, és una de les que també pateixen. No? És un dels col·lectius amb un, un, un índex més alt d'estalva de, mm. al llindar de la pobresa. Evidentment és un col·lectiu molt vulnerable mm. i des del Banc dels Aliments ja treballem des de fa temps en poder abastir a les entitats dels aliments més bàsics que poden ser per la canalla, sobretot en alimentació infantil, com poden ser putets, farinetes, llets de continuació i amb la FAM no fa vacances estem demanant un dels aliments bàsics que es demanen en aquestes possibles iniciatives solidàries que es puguin organitzar és la llet i les galetes de a cobrir la possible demanda de, de casals d'estiu que organitzen mm. activitats per a la canalla per poder suplir la no assistència a les escoles. I a les hores hi ha casals de tarda o hi ha casals de matí on els nens uh, hi van durant el període en el que no hi ha curs escolar. I és un dels aliments que estem sol·licitant en aquests moments. Perquè la crisi és una de les que està obligant ara mateix doncs, a fer grans esforços per tirar endavant amb, el, amb aquesta campanya, oi? Eh, evidentment, són els estralls de la crisi i la crisi s'està allargant massa. Uh -huh. des d'ençà que va començar l'any 2008, només que el Banc dels Aliments de Barcelona ha passat d'atendre 57.000 persones a passar a atendre en aquests moments a més de 150.000. Uh -huh. S'ha triplicat gairebé la xifra de, de beneficiaris. Uh -huh. I això és una xifra que malauradament no para d'augmentar i que fins que no es generi ocupació i fins que no remonti l'economia amb un nivell més domèstic doncs uh, continuarem malauradament incrementant les xifres de, de beneficiaris. Uh -huh que, per altra banda, és tot un repte per totes les entitats d'ajuda social per poder cobrir eh, les necessitats d'una demanda que augmenta. Uh -huh. Perquè hem de dir que en aquests moments unes 700 entitats ja formen part d'aquesta xarxa de Banc dels Aliments de, de Catalunya que s'han donat suport a la campanya. No? Així és. Sí, uh -huh. sí. Unes 700 entitats repartides per tot el territori de, de català. Així és. També hem de dir que aquesta campanya està protagonitzada en aquest cas pel tricicle. No? El Tricicle, el, el, els actors del Tricicle, és, és una gent que ja havia col·laborat amb el Banc dels Aliments, en altres ocasions havien fet donacions a notòries d'aliments, quan van fer l'estrena de de del seu darrer espectacle, del BIC, amb una, amb una uh, funció que van fer solidària dels castellets a, a la vora del Nadal, uh -huh. i sempre havien estat molt implicats amb el Banc dels Aliments i en el moment en el què els hi vam demanar la possibilitat de ser els protagonistes d'aquesta campanya d'estiu, no ho van dubtar... I la veritat que els estem molt agraïts perquè una cara coneguda doncs, sempre ajuda com a reclam a animar la gent a sumar-s'hi i hem uh -huh. fet una campanya doncs, en un caire molt amable i amb, i amb, amb molt, molt maca, la veritat. Uh -huh. En aquesta campanya també el que es vol és centrar-se, donar visibilitat a la tasca que les entitats d'ajuda social doncs, representen pel país, no? que són les que reben els, els aliments distribuïts pels bancs. Així és. Qui arriba les persones que necessiten els aliments, qui arriba aquestes persones ateses són aquesta xarxa de 700 entitats a tota Catalunya i que estan fent una tasca admirable no només en l'ajuda en quant a alimentació, sinó en una ajuda global en, en tot tipus de precarietat, en el que fa a l'habitatge, en el que fa precarietat energètica i en moltes altres més... Eh, a àmbits que s'han de cobrir quan les famílies no arriben per, perquè no tenen ingressos. Mm. I nosaltres el que volem amb la FAM no fa vacances doncs és eh, que la societat conegui tota la tasca que fan aquestes entitats i sobretot eh, perquè molta gent que pot organitzar una activitat potser no sap que molt a prop seu hi ha un menjador social, hi ha una entitat de repartiment de lots i és una mica també el que ens agrada, el poder crear aquesta sensació de, de comunitat, d'ajuda entre les comunitats que hi participen. Aleshores, és molt important, doncs, això, que si hi ha un grup esportiu, si hi ha un grup d'aficionats al teatre, si hi ha algú, doncs, que pot organitzar un concert, que pugui comptar amb organitzar-lo a favor d'una entitat que és molt propera en el seu entorn. Uh -huh. Per tant, eh, podem estar tranquils de que el Banc dels Aliments de Catalunya farà tot el que estigui al seu abast per tal de fer arribar aquests aliments a les persones més necessitades? Ho intentarem. Anar tranquils és, és un repte molt gran. al Banc dels Aliments, eh, com la seva missió indica, doncs el que fa és eh, lluitar contra el malbaratament i fer arribar els excedents mm -hmm. alimentaris a les persones que, que més ho necessiten i ajudar a pal·liar la precarietat alimentària uh -huh. i així ha estat en SAC, que va començar aquesta crisi en el què les xifres de persones ateses es van, es van disparar i, i que són unes xifres que mai s'havien vist uh -huh. aleshores, si sí, més no ho intentarem aquesta és la nostra tasca d'intentar-ho fer amb, amb tota la, la, la, amb la me -mes millor mesura del possible Per a aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix quins són els eh, aliments bàsics que es, es podrien necessitar? És l'oli, principalment són aliments bàsics que normalment no arriben al banc dels aliments perquè no s'hi anirà excedent, com pot ser l'oli, les conserves de peix, que és una forma molt òptima de poder fer arribar a les persones que, que necessiten proteïna d'origen animal, mm -hmm. les galetes, com he comentat, la llet, les iagums, que és una font molt important de proteïna vegetal, mm -hmm. i els aliments infantils. No sé si heu pensat que les escoles o les entitats culturals i socials també podríem col·laborar amb vosaltres en, aquest, en aquesta tasca, no? I ho fan. Hi ha moltíssimes molts festivals de fi de curs d'escola que es vinculen a entitats del seu barri i es fan recollides. N'hi ha també eh, moltes associacions culturals. Doncs tenim, per exemple, el grup Diorama, que estarà fent un concert a la Violeta de Gràcia el proper 14 de juny. En tenim eh, tot tipus d'activitats, però moltes venen de, de l'àmbit cultural, mm -hmm. principalment obres de teatre i, i concerts de música. Molt bé doncs esperem que aquesta segona campanya de la FAM no fa vacances doncs tingui el seu èxit perquè va destinada a gent doncs menys afavorida no? molt bé, doncs, doncs aquí eh... bé, doncs Belén moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que això, que funcioni d'allò més bé aquesta segona campanya que ja es du a terme i que ja es va més que consolidada no? vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre. Ns. vinga, que vagi molt bé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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de demà, a partir de les 6 de la tarda i a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabre, a realitzar una activitat escènica que, es du, que porta, porta el nom aquell dia de 1714, el tricentenari per a tots els públics. I perquè ens en parli doncs, tenim un dels actors importants d'aquesta obra, com és el senyor Bernat Soler, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com es presenta aquesta obra de teatre que precisament es realitzarà demà, no? Uh, sí. Uh, és, és un espectacle de petit format, uh -huh. de mitja hora durada, uh -huh. pensat per tots els públics, especialment per apropar el tricentenari als infants. Uh -huh. és, és un espectacle que prové de l'adaptació... De la dramatització d'un llibre que va publicar el 2013 les publicacions de la Badia de Montserrat. Uh -huh. El llibre és, és, porta el mateix títol que l'espectacle que en dia 1714 i el va escriure Antoni Monet Jordà. Uh -huh. uh, l'espectacle que realitzo uh -huh. apropa aquesta història, que és una, una història llegendària uh -huh. que, que barreja, personatges ficticis, amb, amb personatges reals, apropa als fets de 1714 els nens. I aquest espectacle ho fa d'una manera eminentment visual a, a partir de la manipulació de titelles i objectes, a partir de música uh -huh. i, i sense que sigui un, un espectacle de pedagogia històrica, ni, ni, ni tan sols de, de memòria històrica. Uh -huh. no, un apuntament A qui va adreçat a, a, a aquest espectacle? A, a Nens i Nenes? És, és un espectacle per tots els públics uh -huh. adreçat especialment a, a nens a, a partir de 5 anys uh -huh. I vosaltres creieu que a través d'aquesta obra els doncs, nens i nenes a partir dels 7 anys doncs, a, tindran l'oportunitat de conèixer més a fons què, què és el que va passar al 1314. No? No ben bé. De fet, aquest no és l'objectiu. L'objectiu mm -hmm. és que, que, que el públic infantil faci un primer acostament a aquests fets a partir d'una història fictícia que s'emmarca sí. en, en la realitat de Barcelona al 1714. Mm -hmm. Però, però no, no és un, un espectacle de, això, de pedagogia històrica. Sí que el, el rerefons és el, el final de la guerra de Uh -huh. però potser el que seria, eh, el que es pretén és un despertar uh -huh. aquesta realitat històrica a partir d'una història fictícia. Uh -huh. I el que trobaran suposo és una mica de, de desenf de desenfadat, no? El, el que... ah, sí, exactament. Que... És, una, és un espectacle que, que narra la història de l'Eularia, una uh -huh. nena barcelonina, que es troba amb un Titella, i aquest Titella és en Patufet. Mm -hmm. A l'Eulària estava mirant un espectacle de Titella, i amb aquestes que una canonada de l'exèrcit enemic enfonsa el teatre, i la nena rescata el Titella protagonista, que era en Patufet, i tots dos se'n van a intentar defensar la ciutat. Mm -hmm. un nen i un titella, Una nena i un Titella en una guerra d'aquestes dimensions, no? poden fer poca cosa, però acaben aportant el seu granet de sorra amb el seu amic, el Gou, uh -huh. i es recrea el conte tradicional del Patufet en un altre context completament diferent. No? Uh -huh. I, qui, i aquesta, aquesta obra va a càrrec de Taleia Cultura? Uh, Taleia Cultura dur la, la contractació uh -huh. de, de l'obra, sí. Exacte. Doncs I, la... I a més a més... El, i, i, jo mateix soc el, he, he, he fet la posada en escena el, el, i el disseny i construcció de, de l'escenografia i sóc l'únic actor de l'espectacle. Uh -huh. Doncs la nostra companya Victòria també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Bon dia. <ríe> eh, Bé, bueno, a part de que s'organitza la Biblioteca Agnes i Iglesias Can Fabra, només dic que bueno, el preu de l'entrada és gratuït perquè ho sapiga també els nostres oients d'aquí d'aquí... De... No? No? De i uh -huh. que demà a les 6 de la tarda podran anar de manera gratuïta a, a veure aquest, aquest espectacle Exacte. que es fa mm. doncs esperem que aquest tricentenari arribi a tots els públics que suposo que aquesta deu ser la intenció principal no? sí, sí, així ho esperem D'acord. Molt bé, doncs, Bernat Soler, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que demà a les 6 de la tarda doncs, els nens i nenes i totes les famílies s'acostin doncs, a la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra per poder gaudir d'aquesta obra. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja, doncs, que vagi molt bé. Adéu-siau. adéu, adéu bon dia. Molt bé, doncs, el que fem ara mateix és una petita pausa i atenció perquè el que farem ara mateix serà obrir àrea de servei i parlarem amb la Guàrdia Urbana en concret amb el seu inspector segon, segon inspector al cap fem una pausa i tornem Descamisat és que et fa tard, diu de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Bé, doncs tal com us dèiem, el que fem ara mateix és obriària de servei per parlar amb l'Àngel Santos. Molt bon dia. Hola, bon dia. Que és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Doncs uh, un dels temes importants a destacar és el circuit portàtil que es va realitzar ara fa dues setmanes coincidint amb el segon cap de setmana de convivència i civisme al barri de la Trinitat Vella. I què és el que podem dir al respecte? Bé, és res, simplement comentar que, bé, que creiem que va ser un, un acte molt benvingut per part de, de, de tothom al barri que es va apropar. Eh, va, va ser un circuit portàtil de bicicletes, eren 15 metres per 13 més o menys. Bueno, és, com hem dit, portàtil no ho portent, ho tenim desmuntat, es fa el muntatge. Van tenir una mica de problemes en el tema del vent, perquè hi havia força vent i van tenir que, que improvisar per, per poder... Que es, es, es, estigués ben posat al terra i va veure bueno, la participació d'aproximadament 50 nens i la veritat es van fer una sèrie de tandes i tothom, bueno, és un circuit que, bueno, que té semàfors, té la senyalització de trànsit i sobretot pel tema d'educació no? i aprofitar d'aquest èxit de, o d'aquesta bona acollida que va tindre i l'hi posarem també a, properament quan siguin ara al, a finals de maig del 30 al, de maig al, al 9 de de juny. de juny es posarà el dia 3 concretament al mateix lloc a les, a les, a les 18 hores entre 18 i 20, des de les 18 a les 20 hores tornarem a posar eh, inviten, fent la invitació sí. a tots el veïnatge i, bueno, i a tothom de Sant Andreu i qui mm. vulgui anar pues per, per provar-ho si no ho han fet a, a aquest, a aquest dia 10 que, que es va fer Bueno, ja s'havia fet l'any passat, que' any han ampliat, hem, hem agafat més metros, diguéssim, de, per fer-lo una miqueta més, més ampla i poder fer bueno, els girs i el moviment de les bicicletes i dels cars que, que tenim. I bé, creien que és una bona, una bona eina per, per traslladar el coneixement de la normativa de trànsit i de la mobilitat als, als jovens. I teniu prou a espalla ja la Josa, per poder sí, muntar? Sí, a veure, com dir, l'any passat tenien, eh, va ser més petit, ens van adonar que sobretot el llist de les bicicletes doncs, quedava una mica estret i aquest any doncs, bueno, el fet de, de donar li una mica més d'amplada mm -hmm. en, en, bueno, en material nou doncs, bueno, va, va estar força, força interessant. Uh -huh. Això és el que es va realitzar ara fa dues setmanes, però és que aquest cap de setmana hi ha hagut dues festes majors importants a destacar, com és la de Navas i la del Bon Pastor, en la qual doncs també participa la Guàrdia Urbana oi? Sí, sí, exactament uh, tant a la de Navas com bon el Bon Pastor que van ser, bueno, que van, van coincidir sí. en, en molts de, dels dies, uh -huh. doncs bueno van ser unes festes, penso que bueno, força ben de bona acollida, molt Vam vindre molts veïns i bueno, el mm. treball que, que van tenir doncs, dintre una, de la normalitat. No? Tothom ha, pu, ha pogut gaudir, i, bueno, salvo bueno, el que passa sempre. Sempre hi ha alguna altra in, in, incidència, la qual bueno, no, hem de valorar com, bueno, com part de, de la festivitat i, i no, no va haver-hi més, més problemes. El que no va, no va afectar en el... No, no, no, no res, res, res. Eh, jo crec que... Bueno, Crec que la percepció de, de tots els, els veïns va ser positiva envers a com es van desenvolupar les, les festes. Mm -hmm. També hi ha un altre tema a tractar, com és la modificació de la llei de seguretat vial. Sí, eh, o sigui, això bueno, més que res és comentar una, una part. El dia 9 de maig es va, bueno, es va publicar... Eh, Bueno, va, va entrar en vigor la modificació de la llei de Su bé coneguda com llació vial i més que res eh, comentar quatre parts importants que a igual segurament ja han escutat els soients. sobretot en versa el tema del consum de la conducció de les begudes alcohol, eh, consumint beigües alcohòliques i drogues. Ara, la, com ja era abans, però ara queda molt més definida la presència de drogues a l'organisme del conductor està completament prohibit i es fa el que és... Bueno, lo que es fa un test salivar igual que les alcoholèmies es fan en uns aparells determinats en el tema de drogues es fa en un, en un test salivar i a més inclue, inclosa, queda molt clar en aquesta nova modificació l'obligació de, de sometre a les proves de detecció d'alcohol i drogues eh, no només als conductors d'un vehicle sinó a qualsevol usuari de la via pública que estigui implicat en un, en un agent de trànsit o hagin comès alguna infracció relacionada Después, uh, uh, brevemente comentar también la, el tema de, de los sistemas de retención y, y protecció dels, dels, dels conductors i els passatgers, relacionat sobretot amb tota la le, legislació que hi ha europea que va fer en material de seguretat, eh, en material de seguretat se va incidir en la normativa de cadascú dels països, dels països que estan integrats. I bé, bueno, aquesta, aquesta modificació Bueno, favoreix a tota aquesta implantació de, de bueno, la progressivitat dels sistemes de seguretat. Que... És a dir, que és una llei que ens arriba directament d'Europa. No? Eh, a veure, la, la modificació s'ha de fer per perquè tota aquesta normativa europea es pugui implementar a la, a la, a la nostra, al nostre país. No? Mm. Després, una part important que, bueno, sobretot, en fa incidència que deixa molt més clar el tema de la detecció de, de radars. O sigui, està, no, no es poden tenir elements que Sí, els que informen de la situació de trànsit que pots tenir per via internet, etc. on estan ubicats els radars eh, fixos, això no hi ha cap problema. Però el que sí, el tema d'inhibidors, de freqüència i no. tot això, això està ja molt, molt més clar a la previsió que, que es té a més del tema de la manipulació mentre es condueixes, de temes navegadors i tot aquest sistema. Mm. Després un, una, una part important un, una cosa important amb aquesta modificació és que és sobre el tema de la velocitat. S'incorpora el, el 20 km per hora i mm -hmm. després com a màxim el de 130 km per hora. Si és veritat que encara s'ha de fer una, una variació en el reglament general per implementar i dir en, que, en quina situació es pot arribar a aquesta, a aquesta velocitat. Però sí que en la modificació ja s'incorpora com tal que fins ara 120, ara serà 130 el que passa que encara no és d'aplicació per, per la... Eh? De, però sí que, sí que ja se, a partir d'aquí es, es farà la, la modificació perquè les zones urbanes diguem pel carrer Gran de Sant Andreu quina aquesta seria... serà Gran de Sant Andreu serà 20 ara passarem de 30 passarem a 20 perquè serà, és via de, de única de plataforma única després una part de, en defensa de, de la bicicleta si sí, eh, aquesta polèmica que es va, bueno, polèmica o que es va fer mort a tertúlia, el tema de que obligatorietat del tema del ca, el conductors de bicicletes, eh, la normativa incideix en que com, com abans el tema de vies interurbanes' ha de portar el cas en bicicleta, però en vies urbanes menors de set anys sí que han de, de portar-ho. Bueno, això, cadascú de la seva opinió i, i bueno, ara la, la llei sí que ho estableix com, com norma per, per el seu compliment. Uh -huh. bueno. A part de la protecció, hi ha diferents més canvis, però jo crec que aquestes són situacions que, bueno, que interessava comentar i que tothom pugui conèixer. Molt bé, doncs eh, recordar que el dia 3 de juny estareu aquí a la festa major del barri de, de la Trinitat Vella eh, Exactament, I que... de 18 a 20 hores estarem en, en aquest tram de, de l'espai horari allà a la Llosa Molt bé. Molt bé, doncs tots els nens i nenes que vulguin veure com funciona aquest circuit portàtil doncs que s'acostin aquí a la Guàrdia Urbana a la Llosa, que tindran l'oportunitat de viure en directe doncs, doncs, aquesta, aquest circuit portàtil. Mm? Exacte. Ángel mm. Molt doncs, Santos, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Uh, hem de dir que l'Àngel Santos és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu i doncs, que t'esperem d'aquí 15 dies perquè continuïs ja explicant altres coses sobre com funciona la Guàrdia Urbana i quins consells de seguretat podem donar als nostres veïns i veïnes. Molt bé, un bon dia i fins la propera. Vinga, que va ser molt bé. Ara fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara. Abaix només corrent broses del seu perfum. Enseny el teu llum. No m'importa si ets a prop o llum. A baixa volarem la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento. De la República de la Tramuntana Entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda per parlar-vos de millores en la pavimentació del carrer Vintró. Demà és previst que acabin les obres de millora en la pavimentació de la calçada i les voreses del carrer Vintró. Aquestes millores afecten el tram entre la plaça del Mercadal i el carrer de Rubén Darío. En aquests dies, l'esmentat tram del, del carrer Vintró ha quedat tallat el trànsit entre les 8 del matí i les 7 de la tarda. Ara parlem del Bon Passor, que té treballs d'urbanització en marxa. En aquests moments es fan tots els treballs d'urbanització. Els treballs afecten a la vorera costat Besòs del carrer Llinàs del Vallès la vorera a costat muntanya d'Estadella entre els carrers Enric, Sant Xís i Llinars del Vallès. El tram d'Estadella entre els carrers Llinars del Vallès i Santander. I les voreres d'ambdós costats del petit vial de connexió entre els carrers Santander i Llinars, de Llinars del Vallès. Cal assenyalar que totes les voreres es faran per meitats per tal de mantenir en tot, en tot moment el pas dels vianants. I us informarem també de l'oficina del Centre Cultural Can Fabra que fa uns dies s'han anat a la Fabra i Coats. Us fem saber que l'oficina en el Centre Cultural de Can Fabra s'ha traslladat al nou edifici del Casal de Barri de Sant Andreu. A partir d'ara serà la coordinació municipal de la Fabra i Coats, ubicada al carrer de Sant Adrià número 20, Eh, a Barcelona. Els telèfons d'atenció al públic són 93 256 6145 i 93 256 6146. Més cores de comentar-vos, parlem del Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, que acull l'exposició L'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014. El Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, acull fins al 30 de maig l'exposició a L'evolució del vestuari a Catalunya 1714 al 2014. Don't per commemorar al tricentenari d'enguany es fa un cop d'ull enrere i es destaquen els vestuaris més emblemàtics que han vestit catalans i catalanes durant aquest temps. No us perdeu aquesta exposició produïda per la companyia Pussa Espectacles. Es realitzarà dilluns, dimarts, dimecres i vendres de 4 de la tarda a 9 i a la nit i dijous de 10 del matí a les 2 de la tarda i de 4 a 9 i mitja. L'entrada és gratuïta i ara ens acostem al centre cívic de Sant Andreu perquè us ofereix la representació de Germanes. El centre cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu número 111, us ofereix fins l'1 de juny la representació de l'espectacle Germanes. explica ara expliquem una mica de què va, una comèdia dramàtica que parla de la mort, de l'amor, de la por als canvis, de l'adolescència, del sexe, de l'homosexualitat, de l'esperança, de la desesperança, del dia a dia, un a la vida. Tot això cuinat a foc ràpid des d'una cuina qualsevol, en una família com moltes. L'autora és Carol López, amb la direcció de Mirna Cambra, i bueno, l'entrada és gratuïta i cal fer una reserva prèvia. Doncs sí, i més que ho de comentar-vos perquè el casal de Barri Congrés Indians continua amb la seva exposició Dona i Ofici Mostra d'Arpilleres. El caser de Barri Congrés Indians al carrer de Manigua número 25 us ofereix fins al 5 de juny l'exposició Dona i Ofici Mostra d'Arpilleres. Doncs veureu i sentireu de ben a prop el testimoni de vida de diverses dones. L'entrada és totalment gratuïta. I atenció perquè tenim encara algunes activitats per comentar-vos. Parlem en primer lloc dels diferents espais culturals de Sant Andreu que us ofereixen el Calidoscopi Cultural. Al Centre Cultural Can Fabra hi ha l'exposició Cajamarca, Cajamarca. Cajamarca en Catalunya, Catalunya en Cajamarca fins al 30 de maig amb l'horari de visites de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'entrada és gratuïta i serà s'organitza l'auditori del Centre Cultural Can Fabra. El que podreu veure és l'actuació de danses típiques peruanes organitzades per l'Associació de Peruanos Residentes en Sant Andreu, col·labora Centre Cultural Can Fabra, Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona. I també tenim d'altres activitats a comentar-vos perquè el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu us ofereix l'exposició Enredant la Troca. Eh, fins al 4 de juliol amb l'entrada gratuïda gratuïta, que és una exposició que rememora la societat del segle XVIII. Una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural, organitzat, com hem dit, pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I ara ens n'anem en cap, cap al mateix Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu perquè us ofereix un cicle de xerrades sobre el 1714 que cuinaven i menjaven els barcelonins de principis del segle XVIII. Eh, això serà el dijous eh, a les 8 de la tarda amb l'entrada gratuïta que és el viatge a la cuina del 1700 i els canvis culinaris de l'Europa de l'època a càrrec de Núria Vagena eh, i s'organitza el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I ara ens en anem cap a la Sagrera perquè hi ha una exposició sobre l'evolució del vestuari a Catalunya. Eh, també serà fins al 30 de maig amb l'entrada gratuïta al Centre Cívic La Sagrera La Barraca per commemorar el tricentenari d'enguany. Es fa un cop d'ull enrere i es destaquen els vestuaris més emblemàtics que han vestit catalans i catalanes durant aquest temps. No us perdeu aquesta exposició produïda per companyia Pussa Espectacles que l'organitza al Centre Cívic La Sagrera La Barraca. Molt bé. Doncs uh, continuem a la Sagrera. L'Espai Jove Garcilaso ofereix un pica-pica de llengües. El pica-pica de llengües és un intercanvi lingüístic eh, que es basa en la idea del banc del temps a la qual no hi ha un intercanvi de diners sinó de coneixements i temps. Eh, és totalment gratuït i no hi ha cap condició especial per participar-hi, només ganes de conèixer gent i passar una bona estona per millorar idiomes. Els horaris proposats són els dimarts i divendres de set i mitja a vuit i mitja de la tarda. Encara queden places disponibles. Per inscriure't caldria que passessis pel punt d'informació juvenil de l'Espai Jove Garcilaso, el carrer Garcilaso 103, en plana la butlleta d'inscripció. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de dos quarts de cinc de la tarda a 9 de la nit, i els matins de dilluns i dijous de deu del matí a dos quarts de dues del migdia. I més coses a comentar-vos, doncs, la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra us convida als joves autors de còmics a exposar la vostra obra. L'espai de microexposicions de l'àrea de còmics de la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra, el carrer de, de, carrer del Segre número 24, vol promoure dibuixants i guionistes novells. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui donar les gràcies a la Victòria García que ha estat amb nosaltres i també al Francisco Miguel. Ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu. adéu seu Adeu.